الحمد لله رب على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة همي الله تعالى Nəyəcə ki, başlamışdır? İmamızə əhədə rəhməhullahın Böyük günahlar kitabını, bu gün də onu davam etdədirəcək Allahın izni ilə. E, Və böyük günahı Rabbimizə həmd olsun Rabbimizin izni ilə oxuyup bitirdik. Kim sayar həm dörd böyük günahı? E, Tansı günahlar ki, onları saydıq biz. Birinci, şərif qoşmaq. İkinci, Sehir. Üçüncü? adam qalınmək. İsmeti qalınmək. Adamı öldürmək. Adamı öldürmək. Bəli, qəstdən adamı öldürmək, yəni günahsız nəfsi öldürmək. Dördüncü? Valdınmək. Dördüncü? İsmeti qalınmək. Namazı tərk etmək. Dördüncü namazın tərkidir. Hansı ki, haqqında bu söylənmiş ki, namazı qəstdən tərk edən, namazı qəstdən tərk edən İslam alimlərin icmasıyla kafirdir. Lakin? Yəni, onu e, inkar edərək, onun vacidini inkar edərək tərk edən İslam alimənin icması ən kafirdir. Lakin, kimsə onu təsəhüllükdən, yəni şəhlənkarlıqdan, təmbəllikdən dolayı tərk edərsə, bu yerdə İslam aliməri əslaq etmişlər. Lakin, necə ki, biz e, imamına və əvniyə Şəhil Müslümin e, şəhərin Şərhindən rəyləri və ən doğru olan və ən sücülü dəllərə İslam alimənin e, rəylə onun dihkansıdır. Namazı səhlənkarlıqdan tərk edən kəs kafir deyil, lakin böyük günah üzərindədir. Və deyil ki, kəs böyük uçurum üzərindədir, yəni təhlükə üzərindədir. Namaz İslamın ilk ərkanıdır. Və həmçinə biz eyni məsələyə toxunmuşduq, başqa bir dərsdə təşkil cübhət dərsində də toxunmuşduq namazı tərk edəminin hökmünədir. Ə Muhammed ibn Abdülvahab rəhməhullah və onun şərhi, keşfül şübhətin kitabının şərhində Şeyx Temir rəhməhullah məsələyə geniş toxunurla və yəni hər iki yerdə əksər alimlərin rəyinin belə olduğunu, yəni namazı şərtən kəfərdən kafir olmadığı rəyini söylədi. Yəni bunu niyə görə bir də yenidən toxundum? Çünki bu sual yenidən o qədər gəlirdi ki, Ənə namaz tərk edən kafir yoxsa yox kitabda bir hansı rəyi oxudu? Mən gərək də diqqətli olmaq lazımdır. Doğru olan rəy odur ki, namazı səhlənkardan tərk edən kəs kafir deyil lakin böyük günah etmiş olar. 5 günah hansı ki, onu İmam Zəhəbi Rəhməhullah özünün böyük günahlar kitabında gətirir. 5 günah zəkatı verməyənlər haqqındadır. Ulansan. mən əzəkət, zəkə, zəkatı verməyənlər haqqında Allah subhəni və teala Quranda buyurur Vay lullil müşrikin Müşriklərin halına vay olsun Əlləzinə la yuqtunə zəkə Hansı ki onlar zəkat vermirlər Və hum bil Əxirəti humul kafirun Ahirət günü isə küfr edən onlardır Azala müşriklərin bu isfətini gətir və onların həziyi şafir olduqlarını deyən edir. Bu, Füssülət Suresinin 6-cı, 7-ci ayələridir. Müşriklərin halına vay olsun, hansı ki onlar zəkat verminlər və ahirət günlə də küfr edən onlardır. Başqı bir ayələ 6-da buyurur. Vəl-ləzina yəsnizunə zəhbə vəl-fiddətə vəl-lə yunfiqunəhə fəbəşşirhum bi-əzəbin O kəslər ki, qızılı və gümüşü xəzinə edirlər, toqlayırlar və Allah yolunda onu xərcləmirlər. Qızılı, gümüş dedikdə, bunun altında bütün pul vasitələri gedir. Ona toqlayan və Allah yolunda xərcləməyən, onun zəkanı çıxarqmayan çıxar kəslər, Allah ola buyurur, onları şiddətli əzab ilə müjdələr. Allah qorsun. Hmm. Yevmə yuxmə aleyhə fi nəri cəhənnəmə fətokvə bihə gibah və cənubum. Allah təbiiyyə buyurur ayənin davamında o gün, yəni diyanət günü onların topladıqları bu mal dövlər odda qızardılar və onların alınlarına, yanlarına və kürəklərinə basdılar <gülüyor> və onlara deyilər ki budu sizin topladıqlarınız və indi isə onu dadın. Yəni nə toplanmışdıq, onun əzabını dadın. Niyə görə? Çünki ökəstər o, o topladıqlarının zəkatını vermirdilər. Onu Allah yolunda xeyrləndirdilər. Tövbe surətinin 34-cü, 35-ci ayələri. Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur. Mənin sahibi ibnin və la baqarın və la qanmin la ödəz zəkatəhə إلا بُتح لها يوم القيامة بقرع قرقر تنفع بقرنها وتبعوه بأخفافها كلما نفذت عليها أقراها عادت عليه عليه عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة Məsələn, bu həddə buyurur, hər bir dəvə sahibi və inək sahibi və qoyun sahibi, əgər onun zəkadını çıxartmazlarsa, diamət günü onlar üçün bir yer döşənər, düz, müstəvi şəklində onlar üçün bir yer döşənər və orada həmin heyvanlar zəkadını çıxartmayan sahibini boynuzları ilə vurarlar, ayaqları ilə tapdalıyarlar. Hər dəfə onlar kənara çəkildikdə yenidən onun üstünə atlar və bu cür davam edər. Hətta bu əcav, əziyyat onlara davam edər. Haq hesab anı gəlib çatana qədər. Hansı ki, o an müddəti, o günün müddəti əllimin ildir. O gün, Allah yanında olan həmin günün müddəti əllimin ildir. Deyəməsən, bunu sonra görür. Thun məyyura imma iləl cənnəh və imə ilə Sonra isə onun yolu görünə. Həmin kəsin yolu görünə. Ya cəhənnəmə, ya da cənnəfə. Və məmin sahib la yuəddi zəkatəha illə müftiləhü kənzuhu yevməl qiyamə şucaan bir xəzinə sahibi. Əgər o xəzinəsinin zəkatını verməzsə, qiyamət günü onun xəzinəçi ona bir vəhşi, böyük ilan kimi göstərilər. Ona sağırlar həmin ilan. Yəni, ona bu cür əzab verilər və hədisi davam var. Hədisi İmam Müslim əvayət etmişdi. Hədisi də açıq aydan görünür. Zəkatı verməyən kəsə qiyamət günü veriləcək əzabın növü. Ona hansı əzablar veriləcək? Yəni, onun heyvan sahibləri, əgər heyvanın zəkatını çıxartmazsa, onlara hansı əzab veriləcək? ə xəzinə sahibləri, pul sahibləri onun zəkatını çıxartmasa, onlara hansı əzab verəcək? Bəlkə hədisdə bir ince nöqtə var. Diqqət 엔fəyə məsəl hədisin ortasında buyurur: "ثُمَّ يُرَى شَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ". Yəni onun yolu görsənər, ya cənnətə, ya cəhənnəmə. Yəni ona bu əlviyyət verildikdən sonra qiyamət gününə qədər, yəni qəbr əzabı olaraq, ona bu əzab əziyyət verildikdən sonra Allah bilir. O kəsin, e, yəni, olsun ki, cənnət əhl olsun, olabilsin ki, cəhənnəm əhl olsun. Hədistə açıq adın dəlil var ki, kim əgər zəkatı onun vacibliyini inkar etmədən dərməzsə, o zaman o kafir deyil. Çünki kafir olsa onun yolu ancaq cəhənnəm olardı. Lakin, Peyəməlisən buyurur, onun yolu ya cənnətə, ya cəhənnəmə. İkisindən birində yol açılar onun üçün. Əgər e, möminlərdən etsə, müsəlmanlardan etsə, Lakin verməsə, bu əzabı çəkdikdən sonra, yəni onun günahları təmizləndikdən sonra onun yolu olsun ki, cənnətə olsun. Əgər o kəslər ki, gün günahı bununla təmizlənməyib, daha əlavə, yəni əzabə ehtiyac var ə, onun günahı təmizləmək üçün, Allah Subhanahu taala istəyər onu bağışlayar, istəyə onu cəhənnəmə atar. Müəyyən bir sonra ə, günahı təmizlədikdən sonra onu cənnətə qarşılar. Əgər yox, o kəs zəkatı inkar edərək vermirsə, artıq onun yolu Şəhq yox ki, cəhənnəmədir. Şəhq yox ki, hücür insanın yolu cəhənnəmədir. Kafirlərin yeri, əvəli cəhənnəmlikdir. Və qaq, qatilə Əbubəkir siddiq radiyallaha əmru məni izzəkə və qal vəllahi yəvmə nə'uni inəqəm can, kənu ərdunə hə ilə rəsullə sallallahu səlləm ləqatəltum alə mən'i alə mən'i Və şəx bundan sonra başqa bir dəlil gətirir. Əbubəsir radiyallahu ənhu zəkatı vermək istəməyənlərlə döyüşmüşdür. Və demişdir ki, əgər kimsə mənə iqal ilə, iqal dəvənin ayağına bağlanan ipə deyilir. İqal ilə mənim qarşımı kəsmək istəsə, yəni məni o cür bağlayıb saxlasa belə, mən onlarla döyüşəcəm. Onlar Piyama Səhəm zamanında verirdilər, bugün vermirlər. Və onlar zəkatı verənə qədər onlarla döyüşəcəm. Biz keçən dəfdə döyüşməklə kafir demək arasında olan fərq izlələdik. Öldürməklə kafir demək arasında olan fərq izlələdik. Kimcə? Əgər bir kəs də o kafir olur mütlə? Yox, olsun ki, həmin kəs kafirdir, olsun ki, deyil. Bu halda Ablaka Rədiyə Allahımın döyüşdüyü kəslər, hansı ki, onlar zəkatı vermək istəmirlər, onların hökmü kafir hökmü deyildir. Lakin onlar zəkatı Peyyəməz Həmin zamanında verirdilər vacibliyini iqrar edərək, təsdiq edərək, Peyyəməz zamandan sonra, Peyyəməz ölümündən sonra onu vacibliyini iqrar edirdilər, lakin vermirdilər. Əbubakir Rədiyəllahi ona görə onlara da döyüşdü, lakin onlara kafir demədi. Hətta onlar zəkatı verməyə başlayana gələr. Bu, Əbubakir Rədiyəllahi Ənhunun bu fiilində dəlil vardır ki, zəkatı əgər kimsə vəzifəliyini inkar etmədən onu verməsə o zaman o insanla hətta döyüşülür. Hətta o insanla döyüşülür o, o kəs islah olana qədər. Əbbasə rəziyallahu anhun bu fəil bizim üçün dəlidir yoxsa yox? Dəlindir. Nəyə görə? Yəbən bu ə, bizim üçün dəlidir çünki Peyğəmbərsəm buyurur həçində "Aleykum bi öz sünnətimiz və rəşidi xəlifələrin sünnətini tərk etdi. Və sonra buyurur ondan ağız dişlərinizlə yapışın. Yəni e, rəşid xəlifələrin sünnətinə yapışmağı deyə bizə əmr edir. Allah Subhanahu taala bir ayədə buyurur. Və la yastabanna alləzina yadxulūna bimə ātāhumullāhu min faḍlihī wa khayrul lahum. Bəli huwa şerrul lahum. O kəslər ki, Allahın onlara verdiyi neyməti haqqılıq edirlər. Yəni, Allah yolunda xərcləmirlər, elə hesab etməsinlər ki, bu onlar üçün xeyirdir. Yəni, Allah yolunda paylamadıqları, zəkatını çıxartmadıqları mal, onlar üçün xeyirli zənn etməsinlər. Əksinə, Allah Allah buyurur, bəl huva şərrul ləhum. Əksinə, bu onlar üçün şərrdir. Səvtəvvəqunə <coughs> məbəxulu bihi yevməli xiyamə. Qiyamət günü onların bu pahılıq etdikləri mal onların boynuna sarılar. Yəni, onların boynuna sarılmaqla onlara əzab verirlər. Və lilləhi mirası əsəməvvət və əl Yerlərin və göylərin mirası Allahındır. Və Allahümə də'məlünə xabir. Allah Allah sizin etdiklərinizdən xəbərdarız. Baxın, ayədə olan uyğunluğa, Allah s.ə.q. Yəni, o kəslər ki, Allahın verdiyi mal dövlətlər faxılıq edərlər, onu Allah yolunda çıxmazlar, o kəslərə olan əzaqdan sonra nə yerlərin və göylərin mirası Allahındır. Uyğunluq nədir? Yəni, Allah talanın malıdır. Allah tala verir sənə bunu. Sənə özün deyildir. Və bugün sənin əlində də onu Allah yolunda xərcləməkdən faxılıq edirsən. Yəni, sənə verən kəsin verənin yolunda xərcləməyə faxılıq edirsən. Və bilirsən ki, sabah bu mal ilə sənə əlindən çıxacaq və Allaha qalacaq. Çünki sən ölüb gedəcəksən. Bugün dən edirsən ki, sən indi, lakin bugün də Allahındır, sən öləndən sonra da Allahındır. Sən o Allahın malını, Allah ilə Allah əcləməkdən saxlılıq edirsən. Və Allah-ı Allah qalır, hər kəsin etliyindən xəbərdardır. Əl-i İmran surəsi, Yüksəyək səni caib. Teyamət səhələm, başqa bir hədistə buyurur. Mən mənəhə. Fəinna əxudu hə və şəhra ibli ə min əzəməti Rabbinə əxracəhə Əbu Davud və Nəsəy Əbu Abudav Davud və Nəsəyinin Bəxs bin həkmin babasından xəvayət etdiyi buyurur, o kəslər ki, zəkatı vermirlər, zəkatı yəni vermək istəminə olaraq, fəyəməsən buyurur, biz o kəsin əlindən zorla alacaqız və ondan artıqlaması ilə yəni, o yarı O qədər və onun yarısı qədər də artılamatı ilə əlinə alarız Allah salanın əzəmətliyini, izzətliyini göstərmək üçün. <laughs gülüyor> Başqa bir <hizmet> buyurur, Vəniyyəyə İbn-i Əbi Kəfir Ədəfəni Amir Əli Uqeyli Ən Əbəhu Əxberəhu Ənəhu Səmiə Əbə Hurayrətə yəqul qalə Rasulullah s.ə.v Əvvəlu tələsətin يَدْخُلُونَ النَّارَ أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ وَثَرْوَةٍ لَا يُؤَدِّي حَفْقُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَالِهِ وَفَقِيرٌ فَخُورٌ قيامت günü بو هدثة بوردول شيء أبو رغضاً قيام günü 3 كار أن بلنج جهنمه جرى 3 كار ən birinci cəhənnəmə girəcək. Əslində tam söyləməsə, öncə bəyan etsin, hədis zəif hədisdir. Lakin şeyx bunu gətirib, ona görə də heç nə ütmədən oxumağa çalışır. Hədis zəif hədisdir. E, zəif hətta ona görə gətirlər ki, alimlər öz kitablarında onun zəifliyini bilib ondan çəkinmək üçün. 3 e, üç nəfər qiyamət günü cəhənnəmə ən birinci olaraq atılarlar. Yəni zalımlıqla hökm edən hökmədər hökmdar mal dövlət sahibi hansı ki həmin mal dövlətinin zəkatını çıxartmır, vermir, üçüncü e, təkəbbürlük edən kasıb. Bu üç kəs birinci atlar, lakin hədis zəyi fədisi söylədir. Və zəyi fədislə əməl olunmur, zəyi fədisi qəbul olunmur, rədd olunmur. <gülüyor> və ən şüreyq və qeyruhu, ən əbi İsaq, ən əbi əhvas, ən əbdullah qal umirtu biz salat və zəkat Fəməlləm yüəddi e, fəm, Fəməlləm yüzəqki Fələt xələt ələt Abdullah Abdullah İbn Ömər yəni, radiyallahu <gülüyor> anh buyurulur ki Bu Fəyaməsəm əhədsi deyil e, Abdullah İbn Ömərin kəlamıdır Buyurur ki Bizə namaz qılmaz və zəkat vermək əmr olunub Əgər kim zəkatı verməzsə Onun namazı qəbul olunmaz Onun namazı yoxdur Yəni bu söz əsmə Fəyaməsəmin kəlamı deyil Lakin Səhabə kəlamıdır. Kəlamın mənası odur ki, əgər kimsə zəkatı verməzsə, onun vacibliyini inkar edərək, onun namazı yoxdur. Yəni, kimsə zəkatın vacibliyini inkar edərsə, artıq kafir olar. Kafirin namazı ondan qəbul olunmaz. Yəni, kəlamın mənası belədir. Lakin bu Peyyəmət Fəminin hədisi olmadığından, yəni, bizə kifayət edər Peyyəmət Fəminin çoxsalı hədisləri zəkatın. Yəni, verməmək nə qədər şiddətli, əzab əcəsət verməyənləri nə qədər şiddətli, əzab gözədiyir. Altıncı böyük günah, hansı ki, İmam Zəhəbi, rəhməhullah, bu kitabında qeyd edir, valideynlərə əzab verməkdir. Valideynlərə əziyyət etmək günahıdır. Allah sülhanu və səala xuyurur, Və ya Rabbukə əllə tə'budu illə iyə və bilvalideyn ihsanə imma yablughanna indaka indaka al-kubra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wla tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumajanaaha al-dhilli min ar-rahmah wa qul rabbi rahimhum saghira Isra'u rasulin 23 24 ayalanda alalaha buyuru Və qada rəbbikə əllə səhbədə illə iyə. Rəbbin sizə əmr etmişdir. ondan başqa heç kəsə ibadət etməyəsiniz. Yəni Allah şərik qoşmayasınız. Və bil valideynə ihsane. Və həmsinin sizə əmr etmişdirsə buyurmuşdur ki, valideynlərinizə yaxşılıq edəsiniz. Sonra ağdır buyurur, əgər sizlərin yanında onlardan biri, yəni valideynlərdən biri və yaxud da hər ikisi qocalıq yaşına çatarsa Onlara uf belə deməyin. İbn Kəsir Rəhməhullah bu təfsirində buyurur, Əgər ərəb dilində uf kəlməsindən yüngür bir kəlmə olsaydı, daha yüngür bir kəlmə olsaydı, Allah sələ o kəlməni işlələrdi. Yəni, ərəb dilində uf sözündən yüngür bir kəlmə yoxdur. Allah sələ Onlara uf belə demə. Və lə Onlara aclama, onlara ağır söz demə, onları rədd etmə Və qulləhumə qəvlən kərimə Yəni gözəl söz deyil. Sonra altında buyurur: "Vaqf min ar Onlara rəhmət qanadınızı açın. Onları rəhmət qanadınızın altına alın. "Vaqul rabbi irhim huma". Bə deki, yəni Allah'a dua et ki, "Ey Rəbbim, onlara rəhmət et. Onlara rəhmət et, kəma rabb yani şəğira, ki onlar məni kiçiklikdən, kiçikliyimdən belə böyütmüşdülər." Yəni Onların mənə böyüklükləri üçün sən də onlara rəhmət deyə Allaha dua edin. Başqa bir ayədə Allah-uqa buyurur Və və və səynəl insəni bi valideyi xəsənə Və səynəl insəni bi valideyi xüsnə Ənkəbud suratı 8-ci ayə allah buyurur Və biz insana öz valideynə gözəl münasibətdə olmasını vəşqət etdik. Öz valideynə yaxşı olmasını vəşqət etdik. Və səhəm buyurur hətində Əla ünəbbiküm bi'asfari al-xabayith sizərə günahların ən böyüklərini xəbər verimmi Sahabələr deyəklər ki Söylə ya Rasulullah. E məsəl buyurur Günahları onların içində də onlardan birini buyurur qol qolü valideyn, valideynləri əziyyət etmək. Həc siz bilirsiniz biz buna əvvəlcə həccilik etmişdik. Ən birinci Allaha şirk, isrəqə billəh gəlir, sonra isə bu. Hədiz, yəni bundan öncəki rol olduğuna görə şeyx Həc bin Yavuz şahid, yəni dəlil olan səhnəyə gətirir və buyurur: "Huquq-u valideyn. etmək hədisi bu xarici müsəl rəvayət etmişlər." Həmçinin başqa bir hədisdə buyurur: "Rizallahi fi ridal valideyn. Vasahatullahi fi sahfil valideyn." Allahın razılığı Valideynlərin razılığındadır Və Allahın qəzəbi Valideynlərin qəzəbindədir Bu həbsi Tümam Tirmizi rəvayət etmişdi Və Şeyh Alvani Rəhməhullah Səhid deyə buyurmuşdu Ona görə insan Həyət ki Valideynlərin razılığını qazansın Əgər valideynlərin qəzəbinə düşərsə Düşər olarsa Bilsin ki Artıq Allahın qəzəbına düşər olur Ona görə Valideynlərin xidmətində durmaq Olanın razılığını qazanmaq vacibdir Və həmişə e, Peyğəmbərsəm buyurur. Əl-validu awsaṭu abwābi l-cənnə. Validəyin cənnətin ən orta qapısıdır. Fə in, Fə -in Əgər istəyirsənsə onu, yəni o qapıdan girməyi istəyirsənsə, yəni valideynlərə yaxşı ol. Əgər onu istəmirsənsə tərk Yəni əgər sən cənnətin orta qapısından girməyi istəmirsənsə Ondan üz döndərirsənsə, o yaman valideynlərə xidmət etməyi də tərk edir. Hədisi ə, İmam Firmizi və başqaları revay etmişdir və Şeyh Albani səhv deyə buyurmuşdur. Həmçəyəm fəyəməsindən başqa bir hədisinə buyurur. Əl <coughs> cənnətu təhtə əqdamil umməhəd Cənnət anaların ayağı altındadır. Cənnət anaların ayağı altındadır. Bu hədislə zəiflik var. Hətta bəzi alimlər bu hədisə də munker demişlər. Munker zəifin ən şiddətli növlərindən biridir. Və bəzi alimlər, yəni hədisi həsənləşdirmişlər, yaxşı hədisi ona yaxşı hədis demişlər ona yaxşı hədis deyilməsinə səbəb də başqa bu mənalı hədislərin mövcud olmasıdır. Yəni hədis özü zəif hədisdir. Cənnət analarının ayağı altındadır hədis zəif hədisdir. Lakin bu mənalı başqa hədislər də vardı olmuşdur. Necə ki, e, Muaviye bin Cəh, e, cəh, cəhimədən ö, onun atasından Peyyəməd Səsələndən belə rəvaət etdi bu gün o Ətəyətü Rasulullah Sələm Peyyəməd yanına gəldi İstəşər fuhu fi cihə cihad cihaz məsələlərini ondan soruşdum Yəni cihada getmək üçün ondan izn aldım Fəqal el-Nəvi Səsələm Və Peyyəməd Səsələm buyurdu Ələtə validən Sənin valideynlərin sağdı Qal, nəm Dedim ki, bəli Qal ilzəm humə fəinnəl cənnətə fəxtə əqdəmi humə Onlara ilzəm ol, yəni onların yanında ol, onlara xidmət et, həqiqətən cənnət onların ayağı altındadır. Bu hədsi Şeyx Albani Səhi deyə buyurmuşdur. Həmçinin hədsin başqa bir ləfsində gəlir, yəni bu hədsin başqa bir ləfsində Əmmükə <coughs> heyyun, sənin anan sağdır. Və həmin insan cavab verir ki, bəli, və məsələn buyurur: "İzəm Ayaqlarının altında olur, ayaqlarının yanında ol, cənnət oradadır. Yəni onun ayaqları altındadır. Yəni ona xidmət et, cənnəti qazan mənasındadır. Yəni bu mənalı hədislərin səhni olduğundan Bəzi alimlər öncəki hədisə, yəni cənnəb anaların ayağı altında bir hədisə həsən söyləmişdilər, yəni onu həsən dərəcəsində çatdırmışlar. Lakin hədisin özü munkər hədisi, yəni munkər dedik zəifin şiddətli növüdür, yəni qəbul olmayan hədislərdəndir. Lakin hədisin başqa mənaları səxin dinləcək ki, dəyəməsən yəni, buyurur, e, valideynlərin xidmət, e, valideynlər xidmətində ol, həqiqətən cənnət onların ayakları altındadır və bu bu cümləni o kəsə deyir ki o cihada getmək istəyir. Yəni, bu yerdə valideynlərə sütmətin cihaddan daha fəzilətli olması bəyan olur. Həmçinin təmələsindən başqa bir həzistə buyurur وَجَاءَ رَجُلٌ يَسَّأْذِنُهُ فِي الْجِهَاد جِهَاد مَا اَهُ قَال اَهَيِّذُ وَالِدَكْ قَال نَأَمْ قَال فَفِيهِ مَا Bir nəfər gəlir, Peyyəmələ səhəm ilə onunla bərabər, yəni Peyyəmələ səhəm ilə cihad etməyi izn istəyir və Peyyəmələ səhəm sorur, sənin valideynlərinin sağdımı həmin kəs ə, bəli deyə cavab verir, Peyyəmələ səhəm buyurur, onlarla cihad et. Yəni, onların xidmətində cihad et. Onların xidmətində dur. Yəni, bu hədisdə Peyyəmələ səhəm hətta özü ilə bərabər olan cihaddan da valideynlərinin xidmətini üstün tutd ə başqalarını rəvaiz etmişdir. Eee, bə məsələn başqa bir hədisində buyurur. Əfsətun Nebi sallallahu əleyhi və səlləm: və huve yətəkkəlləm, yətəkkəlləmun-nāsə, yəqul: Yədəl-mu'təl-əlyə ummək, və və oxətək, və əxək, və O ədisdə, Peyyəməsəm buyurur, bir nəfər e, e, şəhabə buyurur ki, gəldim Peyyəməsəmin yanına və gördüm ki, o insanlara mövzə edir, xütbə verir və e, de, e, həmin mövzəsinin içində söylədir ki, ən yuxarı əl, yəni sadəqə edən ən yüksək əl a, anayadır. Sonra a, anaya, ataya, bacıya, qardaşa və sonra, ondan sonrakiləri və sonrakilərə, yəni ondan sonra gələnlərə, qohum, əqrabalara və belə. Yəni, ən sadıqa, ən gözəl sədaqə, ən gözəl verilmiş, ən yuxarıda olan əl kəlməsi, ən gözəl verilən verilən fəqraların ən gözəlinə dəvət edir. Anaya, ataya, bacıya, qardaşa və sonra ondan sonra gənlərə və sonra gənlərə efeyəm məsən buyurur. Hədis e, sahih hədisdir. Əccəb İmam Əhməd də başqaları rəvayət etmişdir. Həmçinin Peyğəmbərsən buyurur. Lə yədxul cənnətə əqin və lə mənnə və lə mud minil xamr və lə mümin e, bil e, sihir Bu, e, buyurur Cənnətə dörd kəs girməz Valideynlərinə əziyyət edən əzab verən Mənnənlik edən Yəni insanlar arasında söz gəldirən Mud minil xamr Yəni daimə araq ikən Və daimə spirtli ikən və la möminə bil Həmçinin sehrbaza iman edən, sehrbaza inanan kər. O kəs də cənnətə girməz deyir Peyğəmbər dostlar. Hədis bu hədisi yəni sünnə kitablarında rivayet etmişlər, sünnə sahihləri, sünnə kənavə etmişlər və hədis sahih hədisdə. Yəni hədisdə valideynə əzab verənin cənnətə girməyəcəyi haqqında girməyəcəyən dəliz var, lakin o kəs mömin isə olsun ki, etdiyi yəni, günaha görə əzabını çəksin və sonra isə cənnətə girsin həmçinin mənnən haqqında əgər mənnənlik edən kəs müçəlməmsə, yenə bu cür həmçinin e, çox e, araqçən həmçinin, yəni spritli içkiçən yenə belə, lakin sihirbaza iman gətirən kəs, yəni artıq o e, kafirdir Hatıq o kafirdir. Necə ki, sahih hətifləri buyurulur ki, kim əgər sehirbaza gedərsə, onun 40 gün ibadəti qəbul olunmaz. Kim əgər onun dediyini təsdiq edərsə, küfür etmiş olar. Ona görə sehirbazın dediklərini tə, e, təsdiq etmək, ona iman gətirmək, onu dediklərini haqq saymaq küfürdür. Çünki sehirbazlar kafirlərdirlər və teyirdən xəbər verirlər. Etdikləri əmər küfürdür, bunun üçün. Və qala Abdullah, ca'al a'rabi, fa qala ya Rasulullah, mülkəbəir. Abdullah ibn Abbas, Əbû Leydən Əmar radiyallahu anhu buyurur. Bir neçə ərabi, yəni bədəvi ərəb gəldi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yanına və soruşdu: "Mülkəbəir, böyük günahlar nədir?" Əmər səm cavabında söylədi: "Əl-işraku billah." Ən böyük günah Allaha şərik qoşmaqdır. Qalə sünmə mədə. Sonra böyük günah nədir? Qalə sünmə uququl valideyn. Sonra isə böyük günah valideynlərə əziyyət etməkdir, əzab verməkdir. Qalə sünmə mədə. Sonra isə nədir? Qalə sünmə el-yeminul magmus. Sonra isə magmus olan and içmədir. Magmus olan and içmədir. Magmus isə nə deməkdir? Necə ki, e, bunun şəhəlində səhabələrlə e, buyurulur ki, yalan, bir şeyin yalan olduğunu bilərək, yəni, haqq olduğunu, olmadığını bilərək ona and işməkdir ki, insanların malını əlinə alasaq. Yalandan Allaha and işmək, insanların malını ələrinə almaq üçün. E, bu üç böyük günahın ən böyük günahlar olduğunu bəyəməsəm. Əmin Ərabiyyə böyən etmişdir hədsi Hümən Buxari revak etmişdir Həm üçün Peyyaməsdən başqa bir hədsi buyurur Lə tuz cənnətə əxin Və lə mükəzzəbun beli qadar Cənnətə Valideynlə Əzab verən və qədəri Yalanlayan, qədəri inkar edən Kəslər girməzlər Əgər kimsə qədəri inkar edirsə Artıq o şəx hökmünədir Bir ki, o artıq imanın Altı şəxdindən birini inkar etmiş ola Və hökm mə Lakin kimsə valiyyəninə əzab verərsə dedik ki, yenə yəni, hükmə olsun ki əgər o kəs, yəni müsəlman etsə, cehənnəmdə günahları sənləcəkdən sonra cənnətə girsin. Və rubiyə əni İsa bin Talhə İbni Ubeyd İbni Abidillə İbni Ubeydillə əni Amr İbni Murra Əl-Juhəni radiyallahu anhu əni racülən qalə ya Rasulullah Ərəytə in solleytu əs-salavatul xams və somtu Ramazan və adeytu zəkat bey Fə əmr bin muradan, əmr bin mura el-Cuhendan rivayet olunur ki, bir nəfər kişi Peyğəmbər s.ə.dən Ya "Yə Rasulullah, əgər mən 5 vaxt namazı qılsam və Ramazanı oruç tutsam, və zəkat versəm və həcc etsəm o zaman məni nə ki özləyir? Yəni, mənim abibətim nə olar? Fəhəmətləm buyurdu Mən fəalə dəlikə kənə mən nəbiyyina və sıddıqina və şühədə illə ən yəuqqəl validey Kim bunu edərsə yəni, 5 vaxt namaz qularsa orucu tutarsa, Ramazanda zəkatı verərsə həcc edərsə Fəhəmətləm bunun əcrində buyurdu Kim bunları edərsə, o, cənnətbəz Peyğəmbərlərlə, sıddıqlərlə, şəhidlərlə bərabər olar. Lakin, o şəxslərdən başqa ki, o, valideynlə əzab edər, əziyyət edər. Hətta bunları etsə belə, yəni bu, gözəl, fəzilətli İslamın ərkənləri olan əməlləri etsə belə, bununla bərabər valideynlə əziyyət edərsə, artıq həmin dərəcəyi yüksələ bilməz Peyəmbər şəhidlərlə, sütüqlərlə yanaşıq olmaq mərtəbəsində cənnətdə onlarda yanaşıq olmaq mərtəbəsində yüksələ bilməz. Və Ən-Bəkir Ən-Bəkkar bin Abdul Aziz bin Əbi Bəkra qal, həddəsəni Əbi Ən-Əbi Bəkra mərfü'ən kulli dünubun yuəqqiruhu allahu minhə mə şə ilə yəvmül qiyamə illə ünxuqul valideyn fə inəhu yəcəlu li sahibihə Əbəbəkədən olunur ki, Peyğəmbər (s.ə.s) belə deyə söylədiyini eşitdik. Peyğəmbər Hər bir günahın cezasını Allah təala qiyamət gününə qədər gecikdirir. Yəni onun əzabını verməyi qiyamət gününə saxlayır. Yalnız valideynlərə e, verilən əzabdan əziyyətdən başqa onun əzabını isə Allah təala bu dünyada sahibinə verir. Yəni, bu dünyadaca həmin günahın sahibi ehtdiyi günahına görə əzab, əziyyət görür. <gülüyor> Olsun ki, bu dünyada əgər onun əzabını görübsə, lazımı qədər, afirətdə qalmasın. Olsun ki, afirətdə də qalsın. Çünki mömin kəsirsə, o hər dəfə əzab, əziyyət gördükkə, onun günahları sinir. Lakin, başqa həstlərdən açıq aydın görünür ki, والديَّنَّه لأذاب إذن شخص أخطأ به onun yani yani fiş nəticəsinə görəcək. Hər şey filə başqa bir həftə buyurur. لا يجزي والدٌ والده. والده. لا يجزي ولدٌ والده. إلا أن İmam Müslimin rəvayət etdiyi bu səhih hədisdə buyurulur ki, Fəyəməsən buyurur, Heç bir övlad öz valideyninin haqqını verə bilməz. Yalnız o kəsdən başqa ki, öz valideynini qul olaraq görər və onu ful full ilə alar və azad edər. Onu alar və azad edər. Yəni bu kəs öz atasının haqqını vermiş olar. Hədis-səhiyyədir. İmam Müslimin rəvayət edəyib. Müslümin e, rəvaat etdiyi, Buxar və Müslümin rəvaat hədislərə, onun sahilini ehtiyac yoxdur. Və həmçinin fəhəməsən başqa bir hədislə buyurur, Lə'anəlləhu l-əqli valideyn Allah təla valideynlə, əziyyət verənə lənət etmişdir. Hədisi İmam Müslümin rəvaat etmişdir. Bu hədislərin hamısı, yəni valideynlərin övladları üzərində olan hatlarını, onlara əzab verməyin, nə qədər şiddətli olmasını onlara onların ıı, qulluğunda durmaqların nə qədər əcirli olmaqını davət edir. Həmçinin İmam Tirmidinin rəvayət etdiyi səhih hədifdə buyurulur. Bir nəfər Peyyəmbəsəmdən soruşur. Ya Rasulullah, mən ıı, əbər, ən yaxşılıq eləcəyim, ən yaxın kəs kimdir? Peyyəmbəsəm buyurur. Ümmüq, anandır. Sonra bir daha soruşur. İkinci və kimdir deyə Peyyəməsələm yenə cevab verir anam İkinci və soruşur Yenə Peyyəməsələm cevab verir anam Və dördüncü və sorusu zaman içəyəm Peyyəməsələm cevab verir Summa Summa Sonra isə atandır Yəni dördüncü və qeyd edir Sonra isə yaxınlar və onlardan sonrası lər Yəni atadan sonra olan yaxınlar Və ondan sonra olan yaxınlar və belə Həsən Hədus, hədisi Şeyh Halabani Əhsən də söyləmişdi. Vəhs haqqında. Həmişə İbn Məsuddan rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn belə sor soruşdu, söyləyir. Əyü'l a'mali afdar? Ən gözəl, ən fəzilətli əməllər hansılardır? Peyğəmbər Fə sallallahu əleyhi və səlləm İbn Məsud radillahu anh-ın bu sualına cavab verir. Əs-sələh limiqafih, lim öz vaxtında qılınan namaz. Qoca Sonra hansı əməl daha sədilətlidir? Qalb, təyəmələ səhəm cavab verdi. Bir rülü valideyn. Sonra isə valideynlərə yapsılıq etməkdir. Sonra İbn Məsudur, radiyallahu anh, sualı yenidən təkrar edir. Sonra hansı əməl? Təyəmələ səhəm cavab verir. Cihadun fi səbililləh. Allah iləndə olan cihad. Bu yerdə təyəmələ səhəm yenə valideynlərə xidmət etmək, onlara yapsılıq etməyi cihaddan Daha öndə xəbər verdi Və İbn-Məsud radiyallahu anh Söylür ki, hədsin davamında Əgər mən preyaməlbəsəsən, mən yenə soru şeydim Yenə artırardı Yəni, yenə ən fəziyyətli əməllər soru şeydim, arzu olun Və İbn-Məsudən cavab verərdi Hədisi İmam Tirmizi rəva etdir Və Şeyh Halıbani sahihsiyyə buyurur <gülüyor> Həmçin, preyaməlbəsən, bir hədstə buyurur Xalət biməzləti um El xalətu biməzləti El um Xala ananın mərtəbəsindədir, ananın mənziləsindədir, onun dərəcəsindədir. Yəni, xalaya da, anaya hansı hükümlər tətbiq olunursa, həmin hükümlər tətbiq olunur. Yəni, ona yaxşılıq etmək, ona əzəb əziyyət etmək. Necə ki, başqa hədiflərdə gəlmişdir, yəni, bundan öncə otomat hədiflə, ən öncə anaya, sonra ataya və sonra isə ondan sonra gələn qohum əqrabaya, yəni, yaxşılıq etmək üçün və onlara əziyyət etməmək üçün Hədsi e, İmam Buxarı dəva etmişdi Bundan sonra İmam Zəhəbi Rəhməhlullah yəni Bu qədər ayələr və hədifləri gətirdikdən sonra Bəzi İsrailətlər gətirir İsrailiyyət nəyə deyilir? Yəni İsrail övdatlarının Yəni Tövrata əməl edənlərin Tövrattan və yaxud da Öz hikmətli sözlərindən Yəni özlərinin peğəmbərlərindən Onlara Allah s.ə. olsun Götürdükləri kəlamlardan yəni evalik etdikləri kelamları deyilir İsraillət və birinci Vahb-i Münebbihdən bir rəvayət getirir. Vahb-i Münebbih məşhur İsraillət söyleyənlərdən, yəni İsraillətlərdən xəbər verənlərdəndir. Buyurur qal İnnə Allahü te'alə qalə ya Musa vaqqir valideyk fe innehu mən vaqqara valideyk muddəf e, fi umrih və vuhibətləhu validən eburru Allah s.a. Musa a.s. dedi Ey Musa valideynlər və valideynlərinə hörmət et onları yəni yüksək məqamını, məkanəsini saxla. Həqiqətən kim valideynlərinə hörmət edərsə onlara yaxsılıq edərsə Allah o kəsin ömrü, ömrünü uzadar və ona salih övlad verər ona xidmət edən Yəni, yaxşı xidmət edən salih övlad verər. Və sonra buyurur, və mən əqqə validey qüsrət umru əvuhibə ləhu və lədən yə kim valiyyələrinə əziyyət edərsə, Allah onun ömrünü qısalda və ona ona əziyyət verən övlad qismət edər. Və həmçinin başqa bir İsrailiyyətdə buyurur, buyurulur, qalə kəb kəb-ül əhbər yəni kəb-ül Ə, həmçinin təbiindir və məşhurdur İsrailiyyətlər rəvayət etməkdə. Yəni, çox İsrailiyyət rəvayət edənlərdəndir. Buyurur, Ələzi Əl nəfsi biyədir. İnnə Allahə ləyüəccilu xinəl əb idəəkəna əqan livalidey, ləyüəccilə ləhu əzəb. Və innə Allahə ləyəzid fi umru ləb əb idəəkəna bəarram livalidey, liyəzidə bir Bu İsraildə buyurulur. Xəv Allah ki, nəfsim əlində olana and ki, əgər kim valideynlərinə əziyyət verərsə, Allah təala onun ömrünü qısaldar ki, ona veriləcək əzab da tezləşsin. Əgər kimsə valideynlərinə yaxşılıq edərsə, onun ömrünü uzadar ki, o والدينلərə yaxşılıq etməkdə və bu xeyir əməldə davam etsin. Həmçinin başqa bir sirayətdə buyurulur. Vaqala Abu Bakr ibn Abi Maryam qaraətü fit-Tevrat men yidrib abahu yuqtal. Abu Bakr ibn Abi Maryam və Bakir, İbni, ə, Məryəm, fittvrat, ə, Bakir, Məryəm, bu, Abbas səhabədə təbiinlərindəndir. Abu Bakr Məryəm deyir ki, Tevratdan oxudum ki, Kim əgər valideynlər e, valideynini vurarsa, öldürülsün. Yəni Tövratın hökmü valideynini vuran üçün onu öldürməkdir. Həmçinin wah bin munabbihin Tövratdan belə oxuduğu söylenir. Wa qala wah fi Tövrat ala man saqqa walidai rajim. Validahu rajim. Kim valideyninə şiddət çəkərsə, yəni onu vurarsa O, rəcm olunlar, yəni daşqalaq olunlar. Yəni, valideynin vuranın öldürülməsi, valideynin sildə çəkənin vuranın yəni, daşqalaq olunması tövratın hükmüdür. Elə buyurdu. Yəni, bu ıı, dəlillər valideynlərə hansı münasibətlə olmağa açıq aydın sübutdur. Və insan gələk çalışsanın ömrünü gözəl əməllərdə keçirtməyi. Həm sizin başqa bir hədişdə fəyamət 3 üç dəfə amin dedikdən sonra sahabələm soruşur, ya Rasulullah nəyə görə dedin amin? Də Cebrail üç dua etdi və mən də amin dedim. dedi ki, burnu, burnu yerinə sürünsün o kəslərin kimlərin? Birinci, namazan girib bağışlanmayan kəs. İkinci, Valideynlər yanında qocalıq cənnətə girməyən kəs, 3-cü mənim ad mə istəndə salavat getirməyən kəs. Yəni, Peyğəmbər o duaya amin deyib, əgər kimin valideynləri yanında qalıb, onların səbəbindən dolayı cənnətə girməyən kəsin burnunun yerə sürünməsinə amin deyib Peyğəmbər Ona görə insan gərək valideynləri yanında qocalarsa, hətta qoca olmasalar belə, onların xidmətində olsun, onlara gözəl münasibətli olsun. Xoş söz etsin onlara, acılamaktan çəkinsin. Əsasən də onların nəyəsə bir şey ehtiyacları olduğu zaman. Çünki nə qədər ki, əlləri, ayaqları sağdır, özləri bacarırlar, onların sənə o qədər ehtiyacı yoxdur. Lakin kim yaxıq edərsə, əcrini qazanar. Lakin o zaman ki, onların ehtiyacı böyükdür, o zaman ki, onlar özləri öz xidmətlərində dura bilmirlər, o zaman onlara hansısa, işlik etmək və yaxud da onların əmirlərindən çıxmaq o daha şiddətlidir. O daha şiddətlidir. Yəni əzab növdür. 6-cı günah. Ə, daha doğrusu 7-ci günah. Hansı ki, İmam Zəhəbi rahmehullah böyük günahlar kitabına gətirir. Ribadır. Riba, yəni faiz bizim dilimizdə salam və yaxda faiz. Çünki ərəb dilində salam sözü başqa mənaya gəlir. Həqiqətən bizim dilimizdə olan salam sözü ərəb dilində ribadır. Və 7-ci günah olaraq ə, İmam Zəheb riba ribaya gətirir. Allah Subhanahu Quraanda buyurur. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ey iman gətirənlər, Allaha təqvalı olun. Təqvalı olmaqdir. Kim əgər qoxmaq mənasına tərcümə edirsə, doğru deyil. Təqvalı olmaq bütün dini əhad edir. Allahın əmirlərinə rəayət edib, qadağanlarından çəkinməyə bütün hamısına əhad edir. Allah-ısa buyurur, Yə əvvəllədinə əmənətdə qullaha və zəruu məbəqə minə rribə. İnkuntun mu'mini. Ey iman gətirənlər, Allaha təqval olun. Və ribadan qalanı, yəni ondan gələn mənfəyəti, faizi tərk edin əgər siz mü'minsinizsə. Əgər möminsinizsə, o zaman ribadan qalanı tərk edin, Çekinin ondan. Və sonra buyurur: "Fə illəm taf'alu fa'lan biharbin min Allah və rəsulü". Əgər bunu etməksinizsə, yəni çəkinməksinizsə, o zaman Allaha və onun rəsuluna hərb elan etmiş olarsınız. Bu Bəqərə surəsinin 278 279-cu ayələrindədir. Həmçinin Allah təala buyurur: "Əllədinə ya'kuluna rıbə la yaqumunun" İllə kəmə yəqumu İllə kəmə yəqumu alləzina, Yəqumu Yəqumu yətəxəbbətuhu Şəyitanı minəlməs O kəslər ki Onlar riba yiyirlər, yəni sələm yiyirlər O kəslər Yalnız Şeytanın zərbə vurduğu kəs Necə qalxırsa o cür qalxarlar Yəni şeytanın Zərbə vurduğu kəs Çeytanın vəsvəşə etdiyi kəs necə qalxarsa, o kəslər kim qalxarlar? Ayənin sonunda altta buyurur. Və mən ədətə ulayıqə əşhəbun nəq, və hum, hum fihə xalidun. Və kim qaydarsa, yəni yenidən fayda qaydarsa, ribaya qaydarsa, o kəslər cəhənnəm əhlindərdirlər və onlar orada uzun müddət qalarlar. Qaqara surətinin 275-ci ayəsi. Allah s.ə.və bu ayələrdə riba, yəni sələm yiyən kəslərin hansı əzab, hansı ceza gözlüyü səbəyən edir. Və hədə va'idun azimun bihuludu finnər kəmən nərə limən ədə ilə ribə bə'də məv'idə fələ həvlə vələ quvvətə illə billəhəl-əliyyul azim. Və şeyx birinci kəlmə ilə bu ayələrdə göstərilən əzabı qeyd edir. Buyurur ki, açıq aydın görünür ki, bu ayələrdən riba yiyyən kəsək hansı necə şiddətli əzab gözləyir, yəni onun əzabı uzun müddət cəhənnəmdə qalmaqdır. Və kim, yəni bu ayələri, bu dəlləri eşitdikdən iç sonra yenidən ribaya, yenidən faizə, yenidən sələmə qayıdarsa, şeyh bu əməldən Allaha sığınır. Fəhamət Səzmə hədsində buyurur, İçsədən və usəb-i Yedi böyük günahdan çekinin. Biz bu yeddi, e, bu hədsi əfəllər və bundan öncə oxumuşuq. Peygəmbər buyurur. Şəhabələr Peygəmbərdən soruşur: "O yedi günah hansılardır?" Peygəmbər cavabında buyurur: "Əşrku billah, Allahı şərik qoşmaq, basxer, şihr, sehrbazlıq, qatlün nəfsə əlləti harraməllah illə bihaq. Allahın haram etdiyi nəfsi yalnız Allahın izin verdiyi başqa hallar verdiyindən başqa hallarda öldürmək. Və əflü rübə, rübə, yəni sələm yemək Və əflü məlil yetim, yetimin malını yemək Və təvəlli yəvmə zəhv, döyüş zamanı, düşmənlə üzə olduğu zamanı qasmaq Və qəsvül mühsənətl-ğafilətl-mü'minət Günahsız, xəbərsiz müminə qadınları zina ilə günahlandırmaq, onlara zinakar böhtanını atmaq Yani bu 7 günahtan birinin də, rəhmətəmsə deyilir, nədir? Ribadır, faizdir. Həmçinin Peyğəmbərəmsə başqa bir hədisdə buyurur: <gülüyor> Allah ribanı, yəni faizi yeyəni də 7 dinə də lənət etmişdir. Allah ribanı, faizi yeyəni də, gedirdirəni də, yəni faizə götürəni də, faizə verəni də lənət etmişdir. Hədis İmam Müslim rəvayət etmişdir hamsinə İmam Tirmizi bu hədisi yəni İmam ıı, Tirmizi bu hədisi başqa ləhsə rəvayət etmişdir. Daha geniş şəkildə bu ıı, əlavə olaraq buyurulur: "Va şəhidəhu və kətibə". Hamsinə Allah lənət etmişdir ona şahidlik edənləri və onu yazanları. Yəni rebanı yiyənləri, idizirlənləri, ona şahidlik edənləri və onu yazanları. Yəni onu ıı, riba verildiyi zaman, fayda pul verildiyi zaman onu qeyd edənlər, yəni yazanlar və əmçün, bu işə şahidlik edənlərə də. Burada şahidlik dedikdə, kimsə əgər gö gəlib görübsə, təsadüfən onlar daxil deyil. Lakin kim bu işə şahidlik edib və onu yəni sanki halallığını sayı və caiz olduğunu görür və onu hətta caiz olduğunu bilmək də bu işə imza atmışdır. Yəni, o işi o Oşə, eee, enerjiki yəni, başqa məsələlərdə şahidlik məsələləri gəlir. Şahidlik etmək onun ən yəni, görmək və gələcəkdə həqiqətən belə olduğunu, buna şahid olduğunu qeyd Bu cür kim şahidlik edərsə, o kəslər haqqında bu deyənər. Halbuki kimsə gerçəfətən görərsə, məsələn, inkar edərsə, yaxud da dillə, ya əllə, ya qəlbi ilə fərqi yoxdur, o kəslər bu yerə, bu yəni lənəti altına daxil deyiblər. Həmişə Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir hədisinə buyurur: اَكُلُ الرِّبَى وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ اِذَا عَلِمُوا ذَٰلِكَ مَلْعُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi və sellem yevme l-qiyâmet اَخْرَجَهُمْ İmam Nesai'nin rəvaat ettiği bu sahih hadise buyurulur e Mesela buyurur ribanı yiyen de yedirtiren de yani ribanı faizə olan pulu alan da ona veren de Həmşim bu işi yazandaq. Qiyamət günü, yəni bunu bildikdən sonra, bu haqda elmi olduqdan sonra bunu edərsə, qiyamət günü Məhəmməd sallallahu aleyhə salləmin dili ilə ləyinətlənəcək. Yəni, Qiyaməd dili ilə qiyamət günü o kəslə ləyinətlənəcək. Allah korusun, bizi bütün günahlardan, böyüklərlərinin və kişiklərləndə bu qədər.